Інших огірків, окрім квашених, можна сказати, що я й не визнаю. Так само, як великодержавні російські шовіністи не визнають української незалежності. Ось що-що, а баклажани у мене не надто великі, не той клімат. Але щороку я люблю щонайменше п'ять видів консервованих синіх. Я знаю, що вам не терпиться Чим швидше дізнатися секрет страви під кодовою назвою – половина шостої, пам'ятаєте, на початку книжки. А вона, до речі, з баклажанів. Отже, будемо вважати, що баклажани уже також нетерпеливляться на вашій кухні, сподіваючись на красиву і смачну свою подальшу долю під вашими умілими руками. Гарантую. Ви не розчаруєте їхні потаємні сподівання. Бо хіба можна схибити, легально готуючи напівфабрикат для жіночої помсти чоловікові, який не справдив, що як найкращих сподівань? Для жінки з фантазією це насолода більше, ніж би вона потайки готувала отруту. Адже не мені вас переконувати, що сигнал половина шостої для чоловіка. Це уселенська драма. Це гірше, ніж 11 вересня 2001 року для Америки. І страшніше, ніж Всесвітній потоп. Тим паче, коли йому про це прямим текстом, стравою однозначного характеру, скаже жінка, що невдоволена ним, чоловіком. Знаєте, чому я роблю таку довгу прелюдію? перш ніж нарешті почну вчити вас азам жіночої помсти власному чоловікові. Ну, на випадок, якщо така знадобиться. А для того, щоб налаштувати ваше благородне єство на роль месниці і розпалити у душі злість, одразу застережу тих, хто упевнений, що причини для помсти, як люблять казати на Закарпатті, не є і відмовиться від цього рецепта. Не переймайтеся. Цей напівфабрикат ви цілком успішно використаєте навіть для того, щоб підкреслити його виняткову чоловічу спроможність. Отже, насамперед вибираємо баклажани середньої величини, миємо, насухо витираємо, проколюємо вилкою в кількох місцях, і викладаємо на деку духовки. Час від часу обертаємо, щоб плодоніжки спеклися з усіх боків. Проте перетримувати їх у духовці не варто. Спечені баклажани викладаємо на тацю і ставимо під прес. Накриваємо зверху каструлею з водою чи чимось іншим, щоб добре стекла гарячість. Потім роздягаємо їх до одежі єви Здираємо шкірку. На дно стерильних літрових банок кладемо маленьку помідору, листок лавру, 5-10 горошин чорного перцю, сіль, чайну ложку оцту. Тоді викладаємо оголені баклажани в банки. Можна стоячи, можна згортаючи калачиком. Зверху кладемо ще одну маленьку помідору. Накриваємо металевою кришкою і кладемо на 30-45 хвилин стерилізуватися. А тепер увага! Рецепт половина шостої для чоловіка із оцих, зроблених щойно баклажанів. Якщо ви хочете дошкулити йому так, як він дошкулив вам, часті запізнювання з роботи, словесне крутість, обман, нарікання на вашу опасисту фігуру і таке інше, і таке інше, замість вечері, подайте йому це. Коли він зрозуміє, що це і який це натяк, йому забракне дихання і сміливості шукати щастя поза стінами вашого спільного дому. Повірте моєму досвіду, що такий ваш сміливий реверанс – із додачою больового синдрому перевершить садіння на палю українських гайдамаків у часи Коліївщини, закладання пальців у двері і заганяння голок під нігті у знайомі вже і нам часи.